Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi dini'matihi taqim wa saliha Segala puji bagi Allah Jalla Jalanuh Yang kerana nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, kita semua yang sampai hari ini masih dalam kondisi Islam itu karena nikmat Allah kepada kita, maka tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk disanjung betul hanya Allah semata, jannah tiada. Allahumma. Salli wa sallim Wazid wa bariku wa an'in Ala abdika wa rasulika nabi'ina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabi al-ma'in Ya Allah Semoga salawatmu Semoga salammu Semoga berkah dan nikmatmu Senang biasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk isteri-isteri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'du. Maashirikhuwah rahimahumullah Subhanallah ternyata di Pulau Bali yang mungkin dikenal dengan Pulau entah ada berapa jumlah patung yang didekati ini, tapi ternyata banyak orang-orang yang mengenal Allah, anak muda dan tempat ini yang mau mengisi waktunya untuk duduk menjelaskan sedikit dari firman-firman Allah yang akan dibacakan atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan. Kita baru saja menyelesaikan rawah. tanggal berapa ini? tanggal berapa? Hari? tanggal berapa? 15 Syawal, 15 Syawal. 15 Syawal. Tanggal 16 kan upang, loh. Kalau matahari sudah terbenam Kita sudah pindah tanggal Makanya kita lihat pengumumannya salah tuh. Tanggal 15 itu tadi sebelum matahari terbenam Nah itu tanggal 15 Tapi setelah matahari terbenam kita berpindah Ke hari yang selanjutnya Jadi tanggal 16 awal Sebagai pertanda, sudah 16 hari atau 16 malam kita meninggalkan bulan Ramawang. Tapi semoga, ya harapan kita, apa yang kita lebat lakukan di bulan Ramawang, masih bisa kita jaga. Baik. Apa tema kita hari ini? Menunggu diri, lah. SubhanAllah ya. Kalau kita mau mudik, antum bisa lihat di di Limanuk, bagaimana antrian orang mau naik kapal nanti semuanya. Mungkin gambaran kita hidup di dunia ya seperti ini. Kita menanti kiriman kapan kita akan naik. Kapan kita akan meninggalkan pulau ini untuk menuju ke Pulau Jawa? Kapan kita akan meninggalkan segala kelewahan yang mungkin selama ini kita hadapi di pulau ini, sehingga ketika waktu mudik tiba, sebagian orang berbahagia, karena dia akan selesai dari kepenatan semasa tahun yang dia lakukan di kota ini untuk menuju ke pulau yang berbeda. Fasir muslimin wa makamullah di mana penantian di dunia ini karena pada hakikatnya semua menanti. Kita menanti apa? Menanti giliran kita. Karena suatu saat kita akan meninggalkan negeri ini, meninggalkan dunia ini untuk selama selamanya. Kalau orang Keluar dari Bali pulang kampung, mudik dia. Mungkin bekal yang dia bawa tidak banyak. Tapi dia akan berpikir nanti selesai lebaran aku akan balik lagi. Untuk mengumpulkan yang lebih banyak lagi. Masih ada kesempatan. Tapi setelah kematian datang menjemput kita. Ketika waktu kita tiba, tidak ada kesempatan untuk balik. Bisa-bisa. Sedikitpun Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita. Sebagian orang di masa penantian ini terlena. Siapa di antara kita yang tidak yakin bahawa kematian akan tiba? Semuanya. Ya. Tapi sebagian terlena untuk mempersiapkan bekal ketika waktu dia tiba. Allah Subhanahu Wa Taala di surah ali imran ayat 102 yang ayat ini hampir setiap Jum'at kita dengar hampir setiap khotib menyampaikan ceramahnya dia sampaikan ayat ini yaitu firman Allah ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum kita sering dengar Karena membantu bekal kita, itu modal kita dalam masa penantian ini. Jangan sampai kita terlena. Allah mengatakan jalla jalalu ya ayyuhalladzina amanu wa halil orang-orang yang beriman. Subhanallah. Al berapa kali Allah memanggil kita dalam Al-Qur'an kari ya ayyuhalladzina amanu. Berapa kali? Ada berapa Panggilan Allah ya ayyuhallamina amanu di Al-Qur'an anak-anak Ramadan kemarin biasanya orang-orang pada sibuk menghadapkan al-Qur'an dari ini. Paling tidak, kita tidak bersyap. Ya Ayyuhannas. Ya, ini panggilan Allah yang pertama. Ini panggilan Allah yang kedua. Ini panggilan Allah yang ketiga. Sehingga kita tahu berapa kali Allah panggil kita. Belum lagi yang dipanggil. Ya Ayyuhannas. Lebih umum lagi. Belum lagi yang dipanggil. Ya Bani Adam. Oh uh, dipanggil kita di sini. Tapi Ya Ayyuhannas. Berapa kali Allah panggil kita. pasang ada yang jawab. Ya, iya. Masyaallah, alhamdulillah. Ana izin minum dulu, Pak. Anda cari. Mungkin sekarang nyarinya gampang. Cari di Google, mudah. Berapa kali teman -teman. Tapi harapan kita ini kita dapatkan sendiri Panggilan itu Syekh Abu Bakal Jazairi Menulis sebuah kitab khusus Tentang panggilan Allah ya, Semua yang disebutkan Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat Ini di surat Ali Imran Ayat 102 Allah memanggil Wahai orang-orang yang beriman Sudah beriman Istakut Allah haqqa tuqatih Udah beriman, ini masih disuruh bertakwa kepada Allah Dengan sebenar-benarnya takwa Karena takwa bukan hanya ucapan di lisan Sering kali khutib ju'ad mengatakan Ya saya wasiatkan agar bertakwa, bertakwa, bertakwa Tapi haqqatu qatib sebenar benarnya takwa seorang hamba kepada rabb kepada yang menciptakan diri. Wala tamutunna yang jangan, jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Jadi masa penantian itu, kita ini enggak tahu bakal mati di mana. Ada orang yang paginya masih ikut kajian, sorenya ikut kajian, besoknya wallahu a'lam bissawab. Apalagi lansia ini, subhanallah dan kalau seorang hamba tidak benar-benar menjaga dirinya wala dam dunya illa wa antum muslim. jangan sampai kita keluar dari muka bumi ketika selesai -sel waktu kita bila kita nyampe itu dipanggil kita berada dalam kondisi kita mesti pernah pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala melihat orang lagi ngubur jenazah Biasanya kalau di umpul jenazah, kadangkala panas sebagian orang itu bernau, Mencari, apa, naunan. Bahasa Jawanya itu ngiyuk. Mencari, berteduh, Masya tuh itu bahasa biasanya berteduh. Ya. Jadi dia berteduh, kadangkala -kadang pegang koran atau apa, supaya wajahnya itu tidak kenang matahari. Maka Muhammad Al-Alih mengatakan, Yaman karena hina tuh singus syampu jabatan, atau debu baharu yang takut keingin dan ويهدف الذل كي تبقى بشاشته فسوف يسكر يوما راغما جدتا في قعر مظلمة غفراء محشة يطيد في قعرها تحت الثرى لبتا تجهد بجهاد تبلغين به يا نفس قبل الرجاء لم تخلقي عدفها Katanya itu orang-orang yang ketika terkena matahari wajah. Kenilnya terkena matahari. Atau terkena debu. Ketika orang menggali kuburan Atau sekarang ini ada debu laut. Ya. Orang kena debu wajahnya. Dia takut. Panas mentari itu akan merubah keindahan wajahnya. Kita takut kerana-kerana masya Allah orang perhatian sama wajahnya itu berlebihan. Jadi kelebihan itu bisa dilihat perhatian dia dengan hatinya itu kurang. Ada yang pakai pembasuh wajah tiap hari. Pakai pemutih wajah khususnya ibu-ibu. Pakai krim macam-macam untuk menjaga kecerahan wajah. Dia takut. Dia takut dengan keriput. Dia takut, wajahnya tadi jadi gelap. Kalau memang gelap, enggak ada masalah, kena matahari. Dia memang sudah gelap lagi. Tapi biasanya yang putih-putih yang pada takut, wajahnya berubah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wajah takut hidup. Dia senang bernaung, senang berkedut untuk menjaga wajahnya yang tampan dan cantik. Maka Umar bin Abdul Aziz mengingatkan Inal. Bahasa suatu hari, engkau akan menjadi bangkai yang tidak bisa bergerak. Engkau akan berada di dalam tanah yang ditutup dengan tanah sendiri yang tanpa ada teman. Di situ, engkau akan lama menanti. Jadi wajah dulu dijaga, ingat suatu hari wajah akan ditutup dengan tanah nanti. Kemudian. Di situ dia akan berteman dengan pulang dan belantung dengan apa? Ada hati yang kau jaga selama ini habis. Terus apa yang harus dilakukan? Maka Umar bin Abdul mengatakan kepada diri, Ya nafsu, kau cobalah siap-siap. Sebelum datang waktu itu, Pada hakikatnya kau tidak diciptakan siap-siap. Ma'asyalusunni rahimahkumullah, Kita memang tidak disiapkan atau diciptakan sia-sia. Ada perbedaan signifikan antara manusia dengan binatang. Beda banget kita. Roma memukni kalau kita berbeda dengan binatang. Kita kenapa beridul fitur? Apa sih aslinya idul fitur? Jangan. Apa aslinya idul fitur? Sembari penuh. Orang banyak menerimakan idul fitur kembali. Fitri kembali suci. Secara bahasa, Idul Fitri kembali berbuka. Terus apa kemuliaan orang kembali berbuka? Itu kemuliaan seorang muslim. Di situ nampak sekali bahawa seorang muslim ini manusia. Dia berbuka karena Allah. Kau kenapa kau berbuka? Kenapa kau sarapan? Kenapa kau makan siang? Karena Allah membolehkan aku makan. Kalau Allah larang aku selama sebulan, aku enggak pernah sarapan, aku enggak pernah makan sih. Karena Allah larang, ah. Jadi dia benar-benar jadi seorang hamba. Memposisikan dirinya ikut betul. Dia beribadah. Kalau Allah membolehkan dia beribadah. Di situ manusia tidak diciptakan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh tentang kehidupan kita di bumi. Supaya kita sadar untuk apa dan kenapa kita berada di sini. Allah Swt berseramah di Surah Al Kahfi ayat 45-46. Wa diri bilahum makan al hayat al dunya kama in anzalna min as fa taraqobih nabatul ah fa asha hasiman tazrubu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muktidira kata Allah subhanahu wa ta'ala buat orang-orang itu perpisahan pemikiran kehidupan dunia kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turun ke kepada Allah ke bumi dari langit, kemudian bercampur dengan tanah, tumbuh dihitung, tumbuh-tumbuh. Kita sekarang di musim kemalung. Kita akan melihat bagaimana tanah-tanah kering. Kehidupan dunia ini seperti tanah kering. Ketika Allah turunkan air hujan, Masya Allah. Tumbuh, rumput. Tumbuh, tumbuhan, tumbuh, nanti, tumbuh, beras, hidup, padi, ya. Tumbuh jagung hijau, Masya Allah. Kemudian, Fa'asbah Hashiman. Berapa lama sih? Pagi, gandum, jagung itu akan tetap menjauh. Empat bulan, lima bulan, setahun, masa Kemudian akan datang masanya. Dan berhubung dia. Sudah tidak ada artinya lagi. Dia. Amin pun menghampaskan dia. Wa kala Allahumma adatul isyayimu Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ya, itulah kehidupan ini. Kami beri Allah mencobohkan lagi. وَمَا هَذِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِيْهِ وَإِنَ الدَّارُّ الْأَخِرَى لَهِيَ الْحَيَ وَالْلَوْكَ فِي عَلَمُ Kata Allah, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah lahuun wa la'im. Ayat Suda hanya main-main. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhir. Berapa lama kita akan hidup di dunia ini? Berapa lama jemaah cuma di sini? 70 80 lama. yang 100 tahun sudah jatah. Kehidupan ini yang 70 tahun telahku mulai permainan. Tapi ada orang yang lengah dengan permainan ini. Kalau mungkin saya bisa, boleh contohkan. Dulu ada namanya permainan monopoli. Kawani. Jangan main monopoli Dunia itu mungkin kurang lebih Seperti main monopoli Dan kemudian orang lagi main ya. Di situ nanti dia Bisa beli rumah Dia beli rumah Dia bisa beli hotel. Dia, hotel dia punya duit banyak Senang untuk main Setelah itu ditutup Terus ada apa-apa ini, ini pun Bisa dipakai Ini cuma permainan Rumahnya ini Gak, gak. Hotel yang ini punya Tidak ada jumlah permainan Betul Kita orang-orang yang punya hotel Punya rumah Di bawah ke mana rumah sama teman Tidak ada Sama sekali tidak ada yang dibawa Selanjutnya ketika waktunya habis Orang main monopoli ditutup tuh, Mana rumah pun Itu cuma main-main Aku cuma main, duitmu kok banyak, dapat berapa juta, enggak ada, itu cuma permainan. Begitu mulai kehidupan kita. Wa inna daral akhirah, laliyah haibah. Kehidupan yang sebaiknya akhirnya. Kehidupan orang sibuk dengan permainan. Kena bikin rumah, terus dia sibuk. Gak ada yang dia sisahkan. Untuk dia bawah, enggak ada, dia tinggal susah. Lau kamu yaklamu, andai kata mereka itu tahu, Disebutkan sebagian salah pada hari raya Idul Keper. Dia melihat orang banyak kumpul dengan pakaian-pakaian yang indah. ya. Dengan ya... Saya ketika Idul Keper orang pakai baju baru, pakai sandal baru, pakai macam-macam semuanya. Kemudian dia berkata kepada salah satu di antara mereka. Halterona illah harpani tuga awlah mandiakul kududok dan kau lihat tu, orang orang tu, yang pakai baju baru semua tu mereka tidak lain hanya kalim yang akan jadi pusat dan jahim yang akan dimakan oleh ulam besok kita kadangkala terpedaya dengan pemandangan-pemandangan. Melihat rumah orang mewah, mewah lupa dengan kehidupan yang hati. Makara Rasulullah SAW mengingatkan kita bahawa sesungguhnya Allahumma la laaisha illa aishul akhir. Tiada mana kehidupan kecuali kehidupan akhirat dunia ini bakal ditinggal semuanya. Tidak ada sedikitpun yang akan dibawa semuanya. Maka kalau kita melihat. Seorang muslim diperintahkan untuk ingat bahawa dia sedang menanti giliran itu supaya dia sadar, itu supaya sadar. bahawa dia itu di masa penantian ini harus mempersiapkan diri. Yunus di bintobait mengatakan, "Makar kafirul maut lana qurta ainil fi ahlul walamah", mengingat kematian. Itu tidak meninggalkan diri kita kesenangan, enggak di keluarga, enggak di harta. Ketika orang ingat aku bakal mati, ketika dia melihat anaknya, yang melihat istrinya, melihat rumahnya, ketika dia ingat-ingat lagi, -ingat enggak ada tu kesenangan buat dia. Apa yang akan menjadikan dia bersuka hati? Ketika tahu rumahnya bakal dia tinggal, anak-anakku bakal ngusir aku dari rumah itu pasti. Tapi seorang ayah mali. Apa ada anak yang menyimpan bangkai ayahnya di rumah? Disimpan itu janganlah Bapak. Orang ini Bapak sudah ya bapakku ini bangun rumah ini 30 tahun. Masa baru 5 tahun tinggal di rumah ini harus keluar dari rumah. Tanya, kita lihat. Orang itu biasanya baru berhasil Setelah umur 40 tahun 50 tahun baru mulai punya rumah Mulai punya filah Tinggal di filahnya 2 bulan 2 tahun Susah Padahal dia kerja 40 tahun Demi punya filah Maka maaf Ketika ya, kita ingat Itulah yang akan kita bicarakan sebenarnya Bagaimana seorang muslim menghadirkan Di dalam dirinya Satu kepatian yang akan dihadapi iaitu dia bakal mati ke rakyat nah, asyik, muslimin rahimahumullah ada salah seorang raja-raja Arab disebutkan oleh ibn Rajab dalam kitabnya Allah ibn Ma'arif raja ini membangun khuwarna waskadi dia membangun sebuah kota di Iran yang disebut kewarna dengan bangunan-bangunan yang mewah. Sajir adalah bangunan dengan ubah-ubah yang indah. Lalu dia berkata, melihat kepada kerajaannya, kepada istananya, Dia berkata kepada ya, menteri-menterinya. Dia katakan, Al-alimtum ahadan utiyah mitlamah utiyah. Apakah kalian mengetahui orang yang dikasi kerajaan kekayaan seperti yang aku miliki? Kalian pernah tak tanya sih sama orang-orang? Karena kota itu benar-benar indah dan bangunannya, bangunan pertama mungkin yang ada Mungkin sekarang orang bikin bangunan tertinggi di dunia ini, seperti itu kira-kira. Lah, maka tuh rakyatnya, pejabat-pejabat mengatakan, "Enggak, enggak aja." Warajulul minhum sakit. Ada satu orang yang diam, tidak menjawab. Fakat, lalu dia berkata kepada Raja, Ayuh malik. In alintali takelamtu. Wahai Raja, lihat agap dia seorang yang berilmu. Ketika ngomong, itu nampak dari cara dia berbicara. Dia mengatakan kepada Raja, Wahai Raja, kalau kau memberikan izin kepada aku untuk berbicara, aku akan berbicara. Fakalah tak kira, maka raja itu mengatakan, silakan kau berbicara. Kal orang ini berkata, Arai ta ma jama'ka, a shayun huwa leka, lam yezal, walla yezulu, am huwa shayun kana liman pablek, wazal anhu wassar ilikah, wakdzarik Yusuf anka, wahai raja. Allah oh, lihat ya, yang kau kumpulkan ini. Apakah itu sesuatu milikmu lama yang tidak, yang belum pergi dan tidak akan pergi, atau yang kau miliki ini sesuatu yang kau wariskan dari orang-orang sebelum, dulunya ini kerajaan ini milik orang-orang sebelum kau, kemudian pemiliknya hilang, mati, kemudian pindah kepada kau dan kelak ini juga akan berpindah dari tanganmu. Apa kata raja? Dulu ini bapak-bapak milik bapak, sesepuh-sesepuh kemudian berpindah kepada Allah. Maka, dia mengatakan dan ini pun akan hilang dari aku. Kun fasuriru ta Gimana engkau bertenang-senang, bergembira dengan sesuatu yang keenakannya, kelezatannya kan pergi. Kenikmatannya akan hilang, akan sirna Dan engkau akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kau bangun yang kau kumpulkan ini semua. Dan engkau akan telah dimintai pertanggungjawaban atas semua itu banyak sekali. Lalu raja itu menangis. Kala aina mahrab? Lalu di mana tempat telah tempat marikan diri dari semua ini. Dia mengatakan inma antuqim wa ta'mat bi taati pertama pilihan buat engkau engkau tegakkan syariat Allah, engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaanmu ini, wa inma antah min mati. Kalau kau tinggalkan. Kalau engkau tidak bisa menegakkan Syariat Allah, ketaatan kepada Allah dalam kerajaanmu ya sudah kau tinggal. Wa tuqim wahdaka, sudah kau hidup sendirian, wa tahbud rabbaka hatta ya'tiyaka ajal. Kau tinggalkan semua ini kau hidup sendirian sampai ajal datang menjemput sepadan. Raja itu memilih meninggalkan kerajaan. Karena apa? Karena semuanya menanti sebenarnya raja yang memiliki harpa yang banyak presiden kita lihat presiden Indonesia tinggal siapa yang hidup? Soekarno mati, Soeharto mati, siapa? Habibie. Ngapain Habibie sekarang? Nunggu mati sama sama kita ini semua punya menunggu mati, gale ini tunggu. Kemudian Abdul Rahman Wahid mati. Yang terhiskar sekarang pun nanti Ibu Mega kemudian SB semuanya bakal mati. Bapak presiden kita yang sekarang semoga Allah jalla jalal memberikan hidayah kepada mereka dan menjaga mereka dari godaan setan Bapak Jokowi dan dan wakilnya juga bakal mati. Semuanya ini menunggu mati. Jadi terkadang orang itu disibukkan dengan sesuatu yang bagaikan tidak. MaashAllah, muslimin rahmatum Allah. Allah susahan wah Taala mengatakan: Aynama takuno yudrikumul maum. Walau kuntu di mulutmu sejatanya, dimanapun engkau berada, dimanapun kau berada, walau pun di yang kokoh, mati akan datang. Seorang jenderal bintang empat dengan pasukan berjumlah mungkin seratus ribu dengan penting yang menjaga dia, dia di belakang nunggu, duduk, memerintahkan kepada bala tentaranya dengan bodikan bodikan mati datang, kau tahu dilihat sudah mati, sepatutnya. Kau kata malah kulimut itu, enggak nih, bisa menghalang. Kemudian kita lihat sekarang di akhir zaman ini banyak orang mati mendadak. Ini membuat kita lebih takutlah. Orang pagi lagi sarapan tren mati. Orang lagi masya Allah naik motor, subhanallah. Saya di Madinah melihat bukanlah naik motor ke kuburan baki ke kuburan bakti lagi di sana ada orang pegang air, dia minum ke benteng, dia pegang pegang tembok, pegang tiang yang ada di situ. Tahu-tahu dia jatuh, air habis. Bagaimana dengan mau terpuja benar mati mendadak? Apakah mati mendadak itu termasuk Husnul Khatimah atau Su'ul Khatimah? Tergantung. Mautul faj'ah itu Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Rahatun din mu'min mendadak itu adalah Istirahatnya orang yang beriman Karena tidak perlu sakit lama-lama ya, Kalau dia mu'min Tidak ya. perlu dia lama-lama di rumah sakit Om nam sana pindah, pindah Rahat mati istirahat Tapi buat orang kafir Buat orang prajir Buat orang faj'ir Itu akhirnya itu ada Karena dia belum sempat tobat Sudah Maka jangan sampai Itu datang kepada kita Dalam kondisi kita tidak siap Ma'asyal muslimi Seorang ketika Berdagang Investasi Buka usaha Ada satu opsi Yang selalu hadir dalam musyawarah mereka Dalam diskusi mereka Yaitu bagaimana Kalau rugi ini menghasilkan enggak? Oh ini menghasilkan Allah menghasilkan prospeknya cerah Banyak itu masukan-masukan Opsi kerugian ditakutkan oleh Investor Karena jangan sampai duit anak-anak taruh di sini Enggak balik masalah. Tapi jarang di antara mereka Yang bertanya Gimana kalau aku mati Kaji bikin lho, ini mau bikin usaha, ini insyaAllah 5, 5 tahun, gimana kalau 2 tahun aku mati? Gak pernah dia yes, yes, yes. padahal itu lebih pasti daripada kerugian. Kematian itu lebih pasti daripada kerugian. Tapi orang tidak pernah berpikir. Bahkan usaha manusia, ya orang-orang dari barat yang terhiburkan, mereka adalah materialisme. Mereka ingin menjauhkan manusia dari ingat mati. Negeri kita pun dipengaruhi. Tata kota negeri kita. Di Jawa, umpamanya. Itu ada usaha untuk menjauhkan kuburan dari kota. Jadi kuburan itu digusur, ya. Digusur, katanya tidak sesuai dengan tata kota. Kuburan itu ditaruh di dalam. Masuk ga. Yang ada di kota ada gedung-gedung yang... tinggi Sehingga orang tidak ingat mati. Coba kita... Berangkat ke mal, sebelahnya mal kuburan. Masya Allah kan. Bawa barang. Ya Allah, ini Bapak Anam sudah mati di situ. Assalamualaikum, Ya Allah. Kita akan ingat mati. Tapi itu kehidupan materialisme. Mereka membuat tata kota yang orang tidak ingat dengan mati. Padahal itu pasti. Mau orang kafir, mau orang mu'min, pasti akan mati. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk ziarah pun agar kita ingat mak agar supaya kesibukan kita dengan dunia kita pagi kau sudah atau Rasulullah SAW sholat pun yang berapa anda di sana? Alhamdulillah, Baik. Rosululloh Sallam mengatakan, kutunah itu cuma ziarah di Kubur. Aku dulu melarang kalian untuk ziarah Kubur. Apa zuhur? Fa'inah tuzakirul bathil. Uyum Kuburan Rasulullah. Ziarah Kuburan. Fa'inah tuzakirul akhir. Itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Betul tak? Maka aljibah menawih. Al Beliau menjelaskan bahawa Yang diperbolehkan seorang muslim Berziarot ke kuburan yang orang kafir Boleh Karena tujuan ziarah kubur itu Bukan hanya untuk berdoa Kalau berdoa buat orang yang mati Di mana saja kita bisa Di tempat ini Kalau saya sholat ketika sujud Tengah malam antara agan dan kohmat Doakan orang ke latihan. Tapi kalau mau ingat mati ke mana? Ke kuburan Datang ke kuburan orang paling kaya di Bali umum Datang. Ini kata-kata semua. Tuh perusahaannya banyak. Dia punya hotel tiga. Punya rumah jelapan. Eh, ditinggal semuanya. Orang. Kalau orang pintar kan dibawa. Harus. Sih. Orang Tahu yang pintar. anak sebelum mati. anak mau bawa. Ternyata dia tinggal. Rasulullah SAW dalam hadis dua firmin. Dia mengajakan. Perbanyaklah kalian mengingat. Hadimul ladzah. Yang memutus, yang menghancurkan kelezatan Itu kematian Suruh sering-sering kita mengingat Maka dengan adanya kajian kadang kala kajian tentang kematian Tidak pernah berhenti Dan yang terjadi hanyalah pengulangan-pengulangan Karena memang kita harus diingatkan terus Di dalam Al-Quranul Karim Allah bercerita tentang surga, tentang neraka Berapa kali Allah cerita? Allah berbicara tentang sholat, tentang zakat Berapa kali Allah ceritakan Allah ceritakan tentang Nabi Musa Tentang Nabi Ibrahim Berapa kali Allah cerita. Karena manusia itu suka lupa. Dia habis kajian semangat Seminggu, dua minggu nah Habis Makanya Bali mengaji ini tidak boleh putus Tidak boleh berhenti Dan kita pun apalagi kalau sudah sibuk dengan dunia tinggal Ada orang-orang yang subhanallah Dia dia kerja ikut orang Tentu dia ustaz anak kalau ikut orang Tak bisa bebas mengaji Karena ikut orang Dia harus ya Jam kerjanya harus ada di kantor Anak kepingin Wira swasta. Subhanallah, Allah kasih dia wira swasta. Keinginan dia Allah kasih Ketika Allah kasih Dikasih toko, masya Allah, jualan Tidak ngaji Kenapa Ustaz Ana dengarkan dari radio kan sama-sama. Subhanallah. Kan di situ orang kalau dulu kerja sama orang, kan capek kerja sama orang. Ana dari jam sekian sampai gaji tetap nak nambah. Tapi kalau buka toko sendiri, wah. Ana kalau tutup, rugi gitu dia. Pemasukan berkurang. Maka dia buka terus. Subhanallah. Godaan dunia itu benar-benar menggoda. -benar benar -benar Pernah satu hari, Rasulullah SAW ada yang lewat di depannya jenazah. Kata Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, murr 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam bil janazah, ada jenazah yang lewat. Faqala musharihun wa mustarahum min. Nabi mengatakan orang ini alaihi salatu wassalam beristirahat atau diperistirahatkan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah alaihi mal mustari wa mal mustara apa maksudmu? orang yang istirahat dan orang yang diperistirahatkan maka beliau bersabda alaihi salatu wasalam al abdul mu'min yastarihu min ta'abid dunya wa adaha ila rahmatillah seorang hamba yang beriman dia beristirahat dari kelelahan dunia dari kepenatan dunia dari penyakit-penyakit dunia menuju ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala orang yang beriman Maka orang yang beriman, ketika ditaruh di atas, pundak lelaki, diangkat ke kuburan. Rasulullah SAW mengatakan dia akan menyeru. Mengatakan apa? Apa yang dia katakan? -kata, Enggaklah dia diangkat ke sana. Apabila dia beriman, dia mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Karena dia tahu dia menuju ke mana, menuju ke rahmat Allah Subhanahu Wataala. Dia ingin segera. Begitu pula orang. Ketika meninggal dunia seorang mukmin yang dia sudah capek di dunia ini bekerja untuk Allah Subhanahu Wataala dan beribadah. Salat lima waktu, dia laksanakan puasa, fikir terus, capek dia. Sehingga dia beristirahat dari kepenatan dunia menuju ke mana? Menuju kepada rahmat Allah SWT. Itu orang yang beristirahat. Ada pun orang yang diperistirahatkan adalah Al-Fajir. Orang yang enggak benar. Preman-preman umpamanya. Orang-orang yang memang tidak pernah beribadah kepada Allah yang suka mengganggu masyarakat apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yastarihu minhu al'ibat walbilad wasyajar waddawa dia diperistirahatkan orang-orang akan beristirahat dari dia enggak akan dapat godaan dia kemudian negeri akan aman pohon-pohon pun akan aman dari dari kekejaman dia binatang-binatang pun akan aman kita lihat kalau ada preman atau orang-orang yang suka mengganggu mati masyarakat itu senang Alhamdulillah, kata dia. kok tak dari dulu mati dia. Subhanallah. Karena orang seperti ini akan membuat orang lain istirahat. Dia tidak istirahat. Dia akan menuju kepada adab Allah SWT. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faedah ketika orang ingat dia sedang menunggu giliran terus ya semakin umurnya ketika matahari itu terbenam dia tahu subhanallah umurku berkurang sehari jadi apa yang diadakan di Indonesia ulang tahun dulu nenek kakek kita gak ada ulang tahun gak ada tanyakan sama nenek itu kemarin saya kedatangan tamu dari Sumbawa dia kasih KTP lahir tahun berapa dia? 43 atau 53? tanggalnya tanggal 1 bulan 1 53. Betul ini Pak, tanggal 1 bulan 1. Enggak tahu saya kita sangat kecil, tapi yang gampang sudah tanggal 1 gitu ya. Kita enggak pernah perhatian sama akte. Ya orang dulu kan enggak ada akte mereka. Terus tahunnya benar. Tahunnya pun kira-kira usaha. Subhanallah. So, Kenapa dia orang ulang tahun dulu itu? Karena orang ulang tahun itu sebenarnya kan dia itu Mengucapkan selamat akan berkurang umur dia. Orang yang umurnya Allah tentukan 60 tahun. Ketika masuk umur 59 tahun. Dia kan mendekati tinggal satu tahun lagi pak. Pak, gambar ini tinggal satu tahun lagi pak. Wih, tidak usah ulang tahun, ulang tahun. Alian ini merayakan kematianku sebenarnya. Karena dia tinggal setahun dirayakan seperti itu. Seharusnya dia benar-benar bersedih. Tata dia tahu kematian akan tiba. Al-Imam Al-Kurtu mengatakan Qanad-Dabqa. Salah seorang ulama addaq berkata mal akram min dzikr al maut ukrim bi barang siapa yang memperbanyak ingat mati Allah akan memberikan karomah kepada dia dengan tiga hal ukrimah ini dari kata karomah Allah akan memuliakan dia dengan tiga hal yang pertama ta'jilut tauba dia akan bersegera taubat. Masya-Allah. Baik, azan dulu ini. Habis azan, solat. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Kita mengulangi apa yang disampaikan oleh faedah atau karamah yang akan didapat oleh orang yang banyak mengingat kematian yang pertama ta'ajil taubah mensegerakan taubat. yang kedua waqona'atul qalb qona'ah hati yang nerima Subhanallah. Berapapun yang dia dapat, apapun yang menimpa dia, hatinya akan menerima. Karena dia tahu, aku ini tidak mau lama di tempat ini. Ada kehidupan yang lebih abadi yang menanti. Maka dia akan menjadi orang yang menerima. Mau dapat rizki banyak, dapat sedikit, dia menerima. ibadah Yang ketiga, giat beribadah. Contoh, kalau umpamanya ada orang ngomong sama kita, mas sampean insya Allah 2x24 jam mati. Dokter kadang kala memberikan ponis seperti itu. Lihat perubahan di diri orang itu. Yang awalnya gak pernah ke masjid, dia akan ke masjid. Yang awalnya gak pernah ngaji, dia akan ngaji. Yang awalnya enggak pernah puasa sunnah. Dia akan puasa sunnah. Terus dia akan menambah ibadah. Karena apa? Karena hari-harinya berharga buat dia. Saya enggak bakal lama-lama di sini. Masa dari dulu saya berbuat dosa. Sekarang juga masih akan berbuat dosa. Subhanallah. Nasyatul ibadah. Waman nasyial maut. Uqibabat silat bifalat. Barang siapa yang lupa kalau dia bakal mati. Lupa dengan kematian. Dia akan diberi sanksi dengan tiga. Yang pertama, taswifut taubah. Menunda-nunda taubat. Kita lihat anak-anak muda yang jadi geng motor. Anak-anak muda yang jadi begal malah. Mereka lupa kalau dia akan mati. Ketika ditanya, mas, sampai enggak sholat? Nanti lah Ustaz, umur 60 tahunan lah anak umat. Subhan. Itu dia tahu umur dia sampai 60 tahun. Karena dia melihat, iya Di, kakek saya mati umur 60 tahun. Mbah saya mati umur 60 tahun. Nenek juga seperti itu. Saya mungkin sama umurnya. dari itu, Subhan. Dia lupa bahawa tetangganya umur 12 tahun mati. Maka tidak ada yang tahu kapan kematian tinggal. Tapi tadi orang kalau lupa dengan kematian itu... Dia akan menunda-nunda taubat. Wa char qurridho bil kafaf. Dia tidak akan rida dengan apa yang dia dapatkan. Dia akan selalu berambisi, terus mencari. Seperti orang yang minum air laut. Berapapun yang dia dapat, walaupun banyak, dia akan terus mencari. Karena dia lupa bahawa dia akan mati. Dia akan beli rumah. Punya rumah satu, alhamdulillah dia bersebut. Aku harus punya dua. Beli yang kedua. Beli yang ketiga. Beli yang keempat. Beli yang ke-10. Terus. Padahal kalau dipikir, ditanya. Kau itu mau sampai berapa tahun sih hidup di dunia? Kan cukup rumah satu. Kau punya anak tiga, cukuplah. Kau mau kasih anakmu satu, dua, tiga. Mobil mau berapa? Dia akan beli 10 mobil. Dia akan beli tambah 11, 12 ya. Kadang saya berpikir ada orang yang punya mobil, 50 mobil. Yang dia pakai cuma satu. Di kamarnya punya 20 kamar. Yang ditijurin sama dia cuma satu kamar. Kasurnya yang ditijurin berapa kasur? Allah satu. Juga. Tapi kenapa? Karena dia lupa dengan kematian. Dia akan menumpuk terus ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqam kalian itu dilenakan terpedaya dengan attakatsur Kita enggak dilarang untuk punya rumah kita tidak dilarang untuk punya mobil untuk punya usaha bahkan seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah kuat apanya imannya semangatnya ilmunya ekonominya badannya fisiknya itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah khauful limkhair semuanya ada kebaikan selama berjihad tidak jarang orang itu untuk memiliki tidak tapi yang jadi masalah adza kasur yang bermasa itu memperbanyak Berlomba-lomba untuk lebih banyak lagi. Dan itu kehidupan dunia memang. I'lamu annamal hayatu dunia la'ibun walahun wazinatun watafakurun bainakum watakasurun fil amwali walau la'ulat. Subhanallah. Subhanallah jemaah. Untuk melihat orang kolektor batu akik. Punya akik berapa? Wallah satu lemari isinya akik. Kadang kalah. Beli lagi. Beli lagi. Anak sempat punya batu akik Banyak. Dapat dikasihkan. Ana lihat ya, bukan apa ini? Ya. Dan dipakai cuma satu gitu kan? Tapi supaya, itulah kehidupan dunia. Tapa bangga bangga. Inte punya batu akik berapa banyak? Satu juta, eh, satu juta, punya anak dua juta setengah. Satu temannya punya anak sepuluh juta. Terus, berbangga bangga. Itu gara-gara lupa dengan kematian. Asalkah tu ringgini mah, hatta zul tu mulmakabil. Sampai kalian mati baru selesai. Baru semuanya selesai. Maka Allah menyuruh kita mengingat kematian agar kita yang liberal, nggak terlalu, nggak selalu beramizi boleh. Gini nih, supaya kita tahu bahasanya seorang mukmin yang kaya, insya Allah mukmin yang kaya itu manfaatnya lebih banyak daripada mukmin yang fakir. Kenapa? Mukmin yang fakir nggak bisa bersedekah. Tidak bisa bangun masjid. Tidak bisa bangun sekolah. Memang seperti itu. Mukmin yang pakir. mukmin yang kaya, Masya Allah. Tapi usahakan sekarang mukmin Dia punya usaha, mu'min. Aku punya usaha. Satu perusahaan. Satu perusahaan ini setiap bulan menghasilkan 100 juta, mu'min. Saya ingin punya perusahaan kedua. Perusahaan ketiga. Yang menghasilkan sama 100 juta. Tapi buat bekal anak di akhir. Yang dua perusahaan itu, itu buat tabungan anak di akhir sampai anda mengingat dulu di pondowoso ada seorang yang cerita cerita di solo wallahu aalam dia cerita ada orang kaya di sana kalau beli segala sesuatu dua beli baju dua satu dipakai satu disedekahkan kemudian uang belanja untuk keluarganya dua memediakasi istrinya lima juta Lima juta dia juga kasih ke yayasan yatim piatu ke pesantren dia kasih beli mobil dua subhanallah anaknya protes Pak. kalau baju dua tidak apa-apa lah. tapi kalau mobil dua ini berlebihan jadi apa kata ayahnya nak abang tidak ingin makan di dunia aja. abang ingin makan di akhirat nanti abang tidak ingin pakai baju cuma di dunia abang juga ingin di akhirat pakai baju abang tidak ingin cuma naik mobil di dunia di akhirat pun abang ingin naik mobil subhanallah seperti yang serang bu'min hirmahnya tetap akhirat Silakan. Allah mengatakan wabtari fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu cari akhirat kok kalau mau beli-beli akhirat terus keluar duit beli akhirat karena kalau di dunia kau bakal tinggalkan buat apa engkau menghabiskan uang untuk sesodah yang bakal kau binlak Walatang sana sifat kami Oh jangan lupa, kau hidup di dunia, hidup di dunia butuh ongkos. Ya sesuai lah, secukup. Kemudian Rasulullah ada uh, apa mengacakan yang ketiga Sangsi yang ketiga buat orang yang lupa dengan kematian. Ata'ka surfil aibah ada males-malesan beribadah. Datang pengajian males, datang ke maktab males, solat males, solat sunnah males. Coba tanyakan kepada orang yang rutin qoblia sama ba'diah. Mas, kenapa sampean kok ba'diah sama qoblia-nya rutin? Saya ya saya di dunia ini sudah enggak punya rumah, masa di akhirat saya enggak punya rumah. Dia ingin punya rumah dia. Ingat mati. Dia, dia menambah ibadah karena dia ingat mati. Coba dia enggak ingat. Jadi malas beribadah. Dia akan sibuk mencari dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa berfirman fastabiqul khairat berlomba-lomba lah kalian meraih kebaikan berlomba-lomba lah berbuat kebajikan beribadah kepada Allah aynama takunu yudrikkumul maut ya di mana pun kau berada mati akan datang kepada akan sampai kepada jadi kita diperintahkan untuk berlomba-lomba beribadah karena kematian akan datang Aina matakunu yudrikukum al-maut Aina ma takunu ma'dziratan Aina ma takunu ya'ti bikum Allah jami' Maaf tadi salah ana baca ayat Allah mengatakan dimanapun kalian berada Allah akan mendatangkan kalian semuanya Innallaha ala kulli syai'in qadir Allah bisa berbuat apa saja jadi dimanapun kita berada Mau sendirian, mau di Bali, mau di Jawa Tidak ada orang melihat kita Kita tetap berbuat kebaikan, Berlomba-lomba berbuat kebajikan. Banyak di antara kita Yang tidak berlomba-lomba Ketika soft pertama Banyak orang kalau ada soft pertama kosong itu rebutan untuk me Mendahulukan orang lain Fadol Inti saja Silahkan inti Subhanallah Kalau untuk urusan akhirat biar kona Inti saja lah Fadol Lah Untuk urusan akhirat Pasda bikul khairan Kalaupun harus diundi Diundi Umumnya enggak ini. Ana dulu yang datang Dia ana dulu yang datang Ya sudah Pingsud Sudah Ya, ya Ini kalau ana maju Boleh ya, ma Boleh Untuk akhirat tapi kita kalau untuk akhirat kadang kala subhanallah dengan azan ya mungkin di sini sulit dengar azan ya orang ke masjid dikatakan Mas masjid istri yang ngomong Pak masjid Pak 27 ya saya cukup satulah alhamdulillah qonaah saya ini enggak terlalu tamak gitu <laughs> kalau untuk urusan akhirat enggak mau tamak tapi dunia subhanallah ya Allah sebenarnya menyuruh kita fastan di khairat ma'asyar muslimin rahimakunullah. Ada sebuah hadis Yang hadis ini diluatkan oleh Ibn Mubarak Al-Tirmidhi Dan Hakim Yang disahihkan oleh Al Hakim Namun hadis ini secara sanatnya Dibaitkan oleh sebagian ulama Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam al-Nawawi dalam Riyadhus Salih ini. Secara makna hadis ini sahih Secara makna, tapi secara sanatnya Baik, kita akan membaca tentang makna hadis ini. Walaupun itu bukan ucapan Rasulullah SAW, umpamanya. Tapi kita akan mengambil hikmah dari itu. Dikatakan, Ba diru bil a'mal sab'an. Kalian bersegera untuk beramal. Sebelum datang tujuh itu. Ada tujuh hal yang menanti. Yang kita ngomong, kita sedang menunggu giliran ini. Ada tujuh yang menanti kita sebenarnya. Hal yang taziruna ialah fakran yang kalian tunggu itu fakran manusia, kefakiran yang membuat kalian lupa dengan kekayaan kalian. Nah, orang yang kaya selalu dia takut nih. Kenapa orang-orang kaya pada asuransi? Ada enggak orang fakir asuransi? Mau main tukang beca? Ya? saya asuransi, saya ikut asuransi. Tak mungkin. Tapi yang ikut siapa? Orang yang banyak duitnya, dia takut. Ya itu, kalian tunggu cuma itu. فَكْرَنْ مُنْزِيَةً Kepakaian yang membuat kalian lupa dengan segalanya nanti. أَوْهِيَنْ مُتْجِيَةً Atau kekayaan. Ada orang yang jatuh miskin, ada orang yang jadi kaya. Dan ketika kaya kadang kala membuat dia lupa. Membuat dia melampaui batas karena kekayaan dia. Berbuat dosa ini itu na'udhu billahi zalim. Ada seorang pejabat di Jakarta cerita. Di Jakarta itu ada seorang pak haji kata dia. Ustaz dia itu yang namanya klub malam dia sewa. Pak haji, klub malam dia sewa. Kalau dia datang semua pengunjung dulu. Dia sendiri. Kekayaan yang membuat orang melampaui batas. Bahawa dia adalah manusia yang harus sa'at kepada penciptaan. Almarazan mufsidan. Tidak tinggal itu sakit. Yang membuat rusak hidup kalian. Orang sehat. Subhanallah. Dikasih sakit gigi sama Allah. Binaraga yang kuat. Dikasih sakit gigi sama Allah. Melungker. Sakit gigi. Cuma Allah. Isyum kita tunggu. Nggak ada orang-orang yang sehat. Apa akan terus terusnya. enggak? akan... Datang satu hari dia akan sakit. Auharoman mufanmidan yang kalian tungguan masa tua yang membuat kalian juga udah lemah ya, nggak bisa beribadah lagi yang dulunya semangat ibadah kalau sudah datang masa tua, udah nggak bisa. kadang kadang ni orang lihat jemaah haji, orang haji mesti tua rata-rata ya jemaah haji itu mesti nunggu tua. Ketika muda dia beli mobil, ketika muda dia beli rumah. Pertanyaannya, beli mobil sama beli rumah wajib apa sunnah? Tak wajib, tak sunnah. Boleh kita sampai mati tak punya mobil gitu, tak akan ditanya inti kenapa kata dia tak punya mobil gak ada Tapi kalau haji, wajib. Wallahu a'lamasy hidjul baiti manis tawa alaih sabila. Allah punya kewajiban atas seorang orang itu untuk berhaji yang mampu. Jadi ketika kita mampu Sehat Jangan nunggu tua Untuk berangkat haji Apalagi sekarang Kalau daftar sekarang Kapan berangkat Di Bali berapa? 20 tahun Masya Allah Kita kalau umur 50 Daftar Jaman Umur 70 Baru berangkat ya. Udah kakek-kakek Itu Subhanallah Dia kan Ya Allah Andai kata aku berangkat muda ya Karena haji ini Ibadah fisik Betul banyak jemaah haji yang tinggalnya jauh dari Masjidil Haram. Itu ke Masjidil Haram cuma sekali. Ketika umroh dan ketika haji. Itu sudah. Selesainya di rumah saja. Kenapa? Takut Ustaz. Takut gak bisa pulang. Kalau berangkat ke Masjidil Haram, semua taksi tahu. Stop taksi. Masjidil Haram semuanya tahu. Tapi kalau pulang. Saya mau pulang Kemana sampai sampe anak, anak Tarsibah Jika tidak tahu Maka ingat Jangan sampai nunggu masa tua Cepat beramal Sebelum tua itu tiba Mampu sekarang punya uang Umur 25 tahun Alhamdulillah Saya punya duit Bismillah Orang kadang-kadang berpikir Ustaz saya putar dulu duitnya Nanti kalau diputar dapat untung, saya kan bisa berhaji. Allahu akbar. Putar dapat untung, pusat modalnya semakin besar, semakin banyak untungnya. Putar lawan. Sampai umur 50 tahun baru daftar haji. Subhanallah. Kadang kala anak Ya, Ustaz, anak-anak masih kecil, saya enggak mau berangkat haji, nunggu besar. Oke, okay. yang kecil besar, lahir yang kecil lagi. Yang kecil besar. Ya. Sampai kapan seperti itu? Bismillah. Berangkat haji jangan sampai, karena ini termasuk ibadat yang saya katakan butuh butuh fisik. Jangan nunggu tua, karena orang yang sudah tua tidak bisa beribadah seperti anak muda. Apalagi perjalanan ada yang orang harus pakai kursi roda. Ya. Kemudian dikatakan awmautan mujahiza atau mati yang bakal tiba. Itulah ditunggu oleh manusia. Kalau enggak dia akan miskin, dia akan kaya, dia akan sakit, dia akan tua, dia akan mati. Itu semua yang ditunggu manusia. Awin dajjal. Fasyarru ra'ibin yuntaga. Atau yang kalian tunggu adalah dajjal. Satu hal yang ra'ib, yang paling buruk yang ditunggu-tunggu adalah dajjal. Awisa'ah, atau, atau yang kalian tunggu adalah kiamat. Fasa'atu adha wa'amad. Dan kiamat itu lebih jahsyat lagi ketika tiba. Jajal. Lebih baik lagi ketika Maka marhamasyar muslimin sebelum kita tuju hal yang kita tunggu itu segera kita beramal semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk ingat mati ziarah kubur banyak bersedekah banyak beramal terus sebelum semua datang yang miskin yang kaya sekarang cepat bersedekah jangan nunggu miskin yang miskin usah gimana yang miskin tetap bersedekah karena jangan nunggu kaya ada orang miskin, nanti saya kalau kaya saya akan bersedekah. Kalau miskin tidak bersedekah, kaya lebih tidak bersedekah. Biasanya. Karena orang miskin itu mau bersedekah gampang. Saya sering kasih contoh kalau antum di dompet antum punya duit 10 ribu. Cuma 10 ribu duit. 5 ribu, 5 ribu. 5 ribu, dua potong. Antum mau sedekah 5 ribu, gampang. 50 persen. Antum sedekah bismillah. Ketika uang antum 1 juta 100 ribu 10 ya sama 5 ribu 1 Mana yang antum sedekah Tetap 5 ribu kayak dulu 50% 500 ribu, masih mampu orang itu 500 ribu Ketika uang antum 10 juta Tambah kaya nih antum kan Bisa antum sedekah 5 juta Sama dengan kisah waktu dulu, antum dulu 10 ribu Sama 50 persen Antum sedekahkan. Ketika uang Antum 1 miliar. Apakah Antum masih akan bersedekah 50 persen? Berat. Padahal yang Antum tinggal lebih banyak. Itu yang dikatakan ghinan mutkhian. Kekayaan yang membuat orang merupakan. Seharusnya dia kan tetap 50 persen. tetap akan konsisten. 50 Dia sedekahkan. Karena juga kalau kita tidak akan sedekahkan, mati juga akan tiba, sakit juga akan tiba. Subhanallah. Allah itu ala kun di syai'in qadir. Allah itu maha bisa berbuat apa saja. Orang kaya raya, kaya raya ini. yang punya vila tujuh, yang punya perusahaan jangan ditanya perusahaannya. Allah bisa di malam lebaran Allah keluarkan dia dari rumah. Dari istananya, dari kasurnya yang empuk dibawa kemana? ke mana? Ke aisi. Allah taruh dia di sana. Diharamkan bagi dia makan dan minum. Dia makan lewat celah diharamkan bagi dia bernafas dengan oksigen yang gratis ini harus bayar dia oksigen apa mau nunggu seperti itu orang akan beramal, jangan ya. cepat-cepat kita beramal semoga hmm. Allah Jalla Jalla memberikan taufiq kepada kita dalam hmm. amalan kita halawallahu alhamdulillah itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini mungkin akan masuk ke pertanyaan ini Masya Allah Ustaz, apakah BPJS itu benar untuk agama Islam? Hantu muda, MUI gimana sih fatwanya? MUI mengatakan tidak sesuai dengan syariah. InsyaAllah nalian, ada usaha-usaha pelemahan MUI. Padahal itu majlis ulama Indonesia yang harus didukung. Kalau memang masalah yang ada hilang, ya, Yang memang MUI mungkin Menguatkan satu permasalahan Ya kita harus berlapang dadah dalam masalah itu Tapi anda lihat Apa yang dikeluarkan oleh MUI BPJS tidak sesuai dengan syariat Memang belum sesuai dengan syariat Belum Insya Allah ke depan bisa diperbaiki untuk menjadi lebih syariat Kita nih Jauh dari ilmu Tahun 80-an tanya Apa ada yang pakai kerudung tahun 80an coba lihat foto-fotonya ustaz-ustaz zaman dulu umpamanya oh, mungkin dulu ada fotonya orang-orang Muhammadiyah, fotonya orang-orang NU kiai NUQIAI, foto-foto kuno itu, itu anak lihat, tidak ada yang pakai kerudung anak pernah baca foto-foto Al-Irsyad Al-Irsyad kuno tahun 20an, 25, 30 tidak ada yang pakai kerudung istrinya, ustaznya tidak pakai kerudung kita baru punya ilmu. Dengan orang belajar lagi, ngaji lagi. Kemudian dia tahu dengan kewajiban-kewajiban. Kemudian tahun 90 saya mau tanya. Ada bank syariat? Tahun 90. Ada bank syariat? Kok tidak ada? Apa baru Islam, orang Islam tahun 90? Kenapa dari merdeka Indonesia sampai 90 kok tidak ada bank syariat? Karena orang Islam tidak ngerti hukum. Tidak belajar. Dulu ketika kita dijajah sama Belanda. Kita benar-benar dibodohin sama mereka. Dibodohin dari segi dunia, dari segi agama. Benar-benar dibodohin oleh mereka. Ini namanya penjajah mereka seperti itu. Ketika mereka pun datang PKI, oh banyak ya. Sehingga proses pembelajaran umat itu terlambat. Kalau dikatakan tadi pakai kerudung. Kapan muncul kerudung itu? Tahun 90-an yang ketika anak-anak SMA pakai kerudung dilarang oleh sekolahan-sekolahan tuh itu tuh, tahun 89, 90 itu ya itu munculnya seperti itu ilmu baru orang belajar lagi kemudian bank syariat muncul kenapa? karena orang Islam belajar oh nih orang Islam mau bank syariat kita bikinin syariat kata bank konvensional orang Islam mau tanpa bunga kita bikin tanpa bunga tapi tetap banknya bank konvensional dang it tapi digiringlah. Bank-bank syariat yang ada harapannya ke depan bisa lebih baik. Ya, umat Islam semakin pintar, dia akan semakin memilih. Dan mereka, perusahaan ini ikut siapa? Ikut konsumen. Apa maunya konsumen? Maunya konsumen syariat, murni, kita akan bikin syariat. Kalau belum syariat, tidak akan nolak. Maka orang Islam harus terus belajar. Ya. begitu pula BPJS kalau kita lihat, mungkin itu usaha pemerintah kita untuk memberikan... Memberikan solusi kepada orang-orang yang tidak mampu, ya, seperti itu. Tapi ternyata yang mampu pun ikut dibijaksan. Murah, murah. Jadi anak kalau sakit murah. Subhanallah, aku nggak minta sehat sama Allah Swt. Dia sembuh tak sakit. Jadi kalau anak lihat fatwa MUI itu adalah satu pengajian yang mungkin sudah final. -nya. Dan harapannya ke depan Ketujai bisa diperbaiki Mungkin ada sisi-sisi yang memang harus diperbaiki Seperti bang-bang syariat kita juga Masih ada sisi-sisi yang harus diperbaiki Harapannya ke depan bisa lebih baik Kita doakan bersama dan kita kawal bersama InsyaAllah Baratulah Bismillah Bagaimana cara bertobat dari satu dosa Masyarakat, apakah ada Salat tobat, doa atau fikir khusus Baik, berkaitan dengan Tobat tobat itu syaratnya 3 plus 1 yang pertama apa menyesali perbuatan itu. menyesal karena itu awal dari tobat seorang hamba dia menyesali perbuatan yang kedua meninggalkan perbuatan itu orang kalau menyesal harus meninggalkan jangan orang kayak pemain judi dia ana wongoh ana menyesal Ana masih salah. sambil ngocok dia terus ya. Eh inti menyesal harus ditinggalkan tuh kocoknya. Tinggalin tuh. Itu konsekuensi orang yang bertobat, menyesal meninggalkan, kemudian yang ketiga bertekad untuk tidak mengulang, bertekad untuk tidak mengulang. Bukan tidak mengulang, tapi niat untuk tidak mengulang. Karena kadangkala -kadang hamba ini sudah niat tidak mengulangi, tapi dia mengulangi. Ya. Jangan putus asa, kembali lagi kepada Allah swt. Kemudian gitulah dia, mungkin dia udah bertobat, nggak ngulangi Setelah berbulan-bulan dia bisa kuat, tahu-tahu kena angin dia melakukan kembali lagi kepada Allah swt. Ta Tapi niat untuk tidak mengulangi, bertekad untuk tidak ulangi. Yang keempat adalah apa? Kalau itu berurusan dengan anak adam, dengan manusia, maka kita harus berurusan menyelesaikan urusan itu dengan dia dengan meminta maaf, dengan meminta dihalalkan, dengan mengembalikan barang dia kalau kita mengambilnya yang seperti itu. Adapun berkaitan apakah ada salat taubat? Memang salat taubat itu adalah salat insidental. Ketika kita berbuat dosa. Kemudian kita bertobat kepada Allah ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang kepada untuk bersolat. Qayus bi alwudu dan salat 2 dia hendak menyempurnakan wuduknya salat dua rakaat kalau dia di salatnya itu la yahdisu fihi dia tidak ya khusyuk tidak ngobrol dengan dirinya tidak macam-macam pikiran dia Allah akan ampuni dosa, dosa dia tapi salat tobat ini bukan salat rutinitas tiap malam salat tobat tiap pagi salat tobat bukan jadi kalau kita pas berbuat dosa dan kita ingatnya Allah ambil wudhu salat itu termasuk amal soleh dari kita yang semoga dihapuskan dosa kita oleh Allah SWT. Kemudian banyak banyak berzikir, kalau khusus, ya istighfar, istighfar. Rasulullah SAW di satu majlis saja beliau mengatakan, "Rabbigfirli wa tubaleyya, innaka anta tawabul ghafur" mihatta mera. Ya Allah, ampuni aku. Beri muka kepada aku sesungguh yang maha menerima taubat dan maha pengampun Itu seratus kali satu majlis nabi Maka banyak-banyak beramal soleh Banyak-banyak berdoa Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu Apakah orang muslim yang telah mendapatkan azab di dunia Tidak akan diazab lagi di akhirat Apakah orang Muslim yang telah diazab di dunia tidak akan diazab lagi di akhirat? Terserah, tergantung. Bukan terserah, tergantung. Azab yang dia terima sudah impas sebab belum. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Laisa diamaniyi kum, walla amaniyahil kitab. Man yagmalsu'an yuzam, walla yajidahu min dunillahi walillahi walani syirah. Barangsiapa berbuat dosa pasti dibalas." nya lihat balasannya sudah sesuai belum. Nanti kalau balasannya belum impas dikubur mungkin dia disiksa. Kalau sudah selesai mungkin di akhirat dia tidak disiksa lagi. Tapi kita paling tidak jamaah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Baik. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Bagaimana kiat agar konsen mengingat kematian? Adakah doa yang pernah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau berkaitan dengan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu Kalau enggak salah Nabi alaihi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair Wajalil Maut lana min kulil shak. Yang pertama Allah, Allah, Allahumma Allahumma Asihna Dina, aladzhihu aisma tu Anbina, wa Asihna Duniya, alati fiha maaşuna, wa Asihna Akhirat, alati ilaiha maa dunah. Wajalil Hayat aziyatan lana fi kulil khay, wajalil Maut lana min kulil shak. Itu doa. Tapi sebenarnya tiap hari kita diingatkan dengan mati. Muatijor apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim Amut wa ahli Dengan namamu aku mati dan hidup Bangun tidur, baca apa? Alhamdulillah Alladhi ahyana Ba'da ma'amatana Wa ilayhi nushur Alhamdulillah Yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami Kita mau tidur diingatkan mati Kita bangun tidur diingatkan kepada Mati Kita naik kendaraan diingatkan mati Subhanallahzi sakharolana Hada, wama kunnahu mukrin, wa inna ilaa rabbinahu mukalibun. Kita dibakar kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya kita senantiasa diingatkan kematian. Cuma terkadang kita baca doa itu seperti ritual saja, seperti wirid yang sebelum tidur, ya sudah baca itu. Tapi tidak ada perasaan ingat mati. Malah sebelum tidur yang diingat dunia ikut fulan duit utang besok besok ahya ingat utang ingat ini ingat itu kau ingat besok kalau kau mati tidak bangun itu yang seharusnya ketika membaca doa itu anak mungkin besok tidak bangun yaudah sisanya serahkan kepada Allah ketika bangun pun ingat Ya Allah aku bangun bisa bangun karena engkau Ya Allah jadi itu mungkin doa-doa yang perlu perlu dihayati ketika membacanya ya Wallahu'ala siapakah orang yang paling merasakan sakitnya sakaratul maut orang-orang kafir tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mau nanya bagaimana jika orang yang sudah mati tadi tapi dikuburnya ditunda-tunda tidak segera dikubur jika menunggu keluarganya berkumpul bagaimana hukumnya sedangkan orang yang beriman ingin disegerakan, mohon penjelasan terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, ini termasuk menyelisi sunnah rasul s.a.w karena kita disuruh segerakan, mengubur jenazah coba, kita ini keadaan telah terpengaruh dengan adat barat adat orang-orang barat apa namanya penghormatan terakhir Ya, dia anak mau lihat. Sudah apanya yang mau lihat. Yang kau mau lihat apa? Pertama kau melihat pun tidak ada gunanya. Tidak akan meringankan azab buat orang tua. Maka segerakan kuburkan itu jenazah. Perkara orang yang di Jakarta umumnya belum datang, datang dia. Walaupun dia terlambat datang. Datang ke kuburan ibunya. Kalau ibunya meninggal datang ke kuburan bapak. Ketika dia datang umumnya ke sini. Dia belum mensolati, dia boleh mensolati di sana. Tapi kalau sekedar untuk melihat, itu yang bermasalah. Karena pada hakikatnya sudah tidak ada gunanya. Ketika dia melihat, orang tua yang sudah meninggal, maka tolong disegerakanlah. Kalau sudah ada yang meninggal, disegerakan. Itu insyaAllah akan lebih baik buat yang meninggal, yang buat hidup dirinya jadi pelajaran buat dia. InsyaAllah. Barat Allah fikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang harus didahulukan? Aqiqah atau kurban? Adakah aqiqah atas diri sendiri? Baik, okay. so, berkaitan dengan aqiqah dan kurban perlu diingat. Aqiqah itu waktunya tersendiri. Waktunya itu kapan? ketika anak lahiran setelah tujuh hari kalau mampu gak mampu empat belas hari gak mampu dua puluh satu gak mampu kapan dia punya rezeki dia potong terus umpamanya pas waktu akhikoh waktunya kurban sekarang mana yang harus didahulukan ada dua hal kalau dia memang punya satu cukup untuk akhikoh dia akhikoh gak ada masalah ketika itu dia akhikoh Ataupun kurban yang memang dia hanya punya satu. Dan akhidat itu sebenarnya adalah tetap disebut utah dia. Sesembelian untuk Allah Subhanahu s.w.t. Ta Tapi kalau kurban memang waktunya tersendiri. Beda kalau orang ini sudah terlambat waktunya. Pas waktu kurban. Mana yang harus dia dahulukun? Ya kurbanlah lah. Akhifah, karena kurban ini waktunya hanya 10, 11, 12, 13. Udah selesai. Jumpa lagi kapan? Tahun depan. Tapi kalau akhidat Nanti bisa bulan depanlah masih bisa akifov. Kalau memang sudah terlambat kan ada orang yang memang sudah terlambat. Adakah akif atas diri sendiri? Ya sebagian ulama menjelaskan di buku-buku fikihnya. Ya. Bosnya, sabda Rasulullah SAW, kulu Mauludin merhunun di akifov tihta yu akhanhu. Setiap orang yang dilahirkan itu dia tergadaikan sampai akifovnya dipotong buat dia di. Maka kalau orang tuanya tidak mengaqiqah di dia, dia boleh enggak dia mengaqiqah dirinya? Boleh. lama masalah. dia potong itu karena disebutkan di situ hatta yuaqqa anhu sampai dia nya diaqiqahi. Siapa yang mengaqiqahi Tidak harus bapaknya. Kadang-kadang bapaknya tidak mampu. Seperti kalau kita lihat Hasan dan Husain. Siapa yang mengaqiqahi Hasan dan Husain? Siapa jamaah? Bapaknya. Bukan kakeknya. Rasulullah sallallahu alaihi yang mengaqiqahi Hasan dan Husain karena mungkin Ali Ali termasuknya yang enggak mampu bersama Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi jadi diperbolehkan pamannya untuk memuami mem aqiqah in keponakannya anu mau dia itu insyaallah akan mendapatkan tapi jelas yang dianjurkan adalah orang tuanya yang dia memang memang memiliki wallahu a'lam Riyak dengan tujuan menyemangati orang. Gimana hukumnya? Riyak. Mungkin bukan Riyak maksudnya dia. Dia menunjukkan amalan dia. Tetap niatnya dia lillah ta'ala. Soalnya kalau Riyak tujuannya itu. Iya betul. Dia ini bukan ingin dipuji orang. Tapi ingin menyemangati orang. Allah subhanahu wa ta'ala bertirman. Intubdus sadaqati fa man inmahi wa in tuqtuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum Kata Allah SWT kalau kalian sedekah terang-terangan maka itu baik buat kalian. Fa ni'im ma itu baik. Wa in tuqtuha wa tu'tuha alfuqara nabi kalau kalian sembunyi-sembunyi sedekahnya, para surahkan ke orang fakir tanpa ada orang lain tahu, itu lebih baik buat kalian lebih baik, kenapa kalau orang tadi sedekahnya terang-terangan bisa jadi dia ria setan itu masih ada peluang untuk menggoda dia oh, tuh, kau lihat tuh orang-orang pada ngomongin kebaikannya. Masya Allah, gara-gara orang-orang pada sedekah semuanya oh, iya ya, berarti anak ini harus seperti itu, tapi kalau sembunyi-sembunyi gak bisa berbuat apa-apa setan kecuali tapi setan bukan berarti dia berhenti ada orang yang sholat malam sembunyi-sembunyi. Tidak -sembunyi. ada yang tahu. Pagi-pagi dia lagi di sarapan. Syaitnya ngomong. Eh, enti kenapa matanya merah? Oh, anak semalam. Sholat malam sampai jam 3. <laughs> Awalnya tidak ada yang tahu. cerita. Subhanallah. Maka tadi kalau niatnya riak tidak boleh. Tapi kalau niatnya ibadah terang-terangan. Karena riak itu apa artinya? Menunjukkan Amalan. Demi untuk dilihat orang, bukan lillahi ta'ala. Tapi kalau tujuan dia lillahi ta'ala, tapi terang-terangan untuk menyemakan dunia orang, insya Allah tidak masalah. Kalau dia bisa menjaga hatinya. Halal Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang tidak ada jawab. Untuk karena ustaznya yang bisa jawab. Jadi ana mohon maaf mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh